Povestea că de mult, de mult de tot avea un împărat pe cât de bogat Pe atât de hapsân și de doritor de navățire. Și avea împăratul palate mărețe și grădini înfloritoare Despre a căror faimă se dusese vestea peste mări și țări Și dacă afla împăratul că în cutare ori cutare colți de lume Se găseau frumuseți ca ale lui Se mânia apric și nu se liniștea Până ce nu înfăptuia altele și mai minunate. Și atunci își râdea în barbă, îl cuprindea mângria și nu se mai sătura privindule, Iar dacă se împotrivea cineva semeției lui, o furie cumplită îl stăpânea. Să pleci! Să pleci din casa mea! Să nu aștept să spună două a Tată, oară! vreau să te mai aud! Așa ceva nu s-a mai pomenit pe lumea asta! Un copil să se împotrivească tatălui său. Un copil! Dar nu e dreaptă hotărârea ta, tată. Și apoi nu mai sunt un copil. Oricâți ani ai avea, tot copilul meu ești. Adică ai fost. de azi înainte să nu te mai văd înaintea oșilor. Dar ești nedrept, tată. n spus! Ana! Ia-ți Nu meriți mai mult decât acest ban de tine, și să nu te mai văd niciodată! Tată, tată, cât de mult ai să dorești să mă mai poți vedea? Nimic nu-i mai ca nedreptatea și ești nedrept. Și tot povestea zice că, alungată, fata de împărat a pornit-o în lume. De atunci au trecut ani și nimeni n-a mai văzut-o și nimeni nu mai știa dacă mai trăia ori se prăpădise. Într-o zi, numai ce vine la împărat unul dintre supușii săi și, cu multă smerenie, îi zice... Știu, mărite, că stăpânul meu nu are vreme de pierdut cu un netrebnic ca mine. Îndură-te și pleacă-ți la păcătoasele-mi cuvinte că mult bine și multă fericire are să cadă peste lumina ta frunte. Dar cum de-ai îndrăzni să ajungi până la mine, slugă netrebnică ce ești? Ai să plătești scump această cutevanță și straja! Cum de te-a lăsat? Hei! Cineva, am să pun să ți se taie capul și ții -ți și stragi. Capul străjerului pe care îl ceri este tot cel de pe umerii mei, mariată. Vrei să spui că ești însuși străjerul? Cine altul ar fi putut pătrunde până la tine? Me te iert pentru răznala de a fi pătruns în atacul meu. Ha, ia și punga asta și părăsește hotarul împărății mele. Du-te și fii bucuros că ți-am cruțat viața și că ți-am dăruit această pungă cu bani." Vai, stăpâne, cum ar putea să se bucure oceanul dacă napele lui s-ar mai strecura un părâiaș? Hm. O cât s-ar mai înalța un munte peste care vântul ar pune o brumă de pământ. Te porunci să plec? mă pregăti pregătit de drum. Dar punga nu pot să o primesc." Nu poți?" Nu, Maria ta. Hm. E mai mare gaura pe care o lasă decât cea pe care o socotești că o poate umbre. Rămâi cu bine. Adică să nu primești punga? Com, nu visezi, Nu, nu, nu, sunt rează, cu adevărat sunt rează. Dar de-așa, spune-mi tâlcul vorbelor tale. Ce se ascunde în dărătul lor? Cine ești, omule? Sunt o supusă slugă Măriei tale. O slugă mai bogată ca stăpânul ei? Atunci ce ai vrut de la mine? Pentru ce ai venit? Pentru că oamenii nu pot ajunge să-ți spună păsul lor. Păsul lor? Care păs? Vrei poate să-i oploșesc în jurul mesei mele? Să le schimb bordele în palate? Să le dau în mele cele mai scumpe ca să le crut picioarele de spin? Să le torni în miere și să umplu vâsducul cu miros de ambră? Mă, să le întind ulcere cu lapte în care să-și frăgezească pielea? Să le stăvilesc vânturile? Să îmblânzesc iernile? Să-i ferez de arșița soarelui, Să iau moartea? Ce să le fac? Ce să le dau? Mă iartă măria ta, stăpâne, dar ei, sărmani, nu gândesc să le dai, ci din potrivă să le iei. Să le iau? Da. Co? Să le iei din birul greu pe care îl tot urci mereu. Foamea și bolile stăpânesc mai presus de tine toate bordele. Blaga-le hmm. este suptă până la oase, iar pe moșia ta... Copiii nu mai ajung să vadă lumina zilei. Moartea nu mai prividește de la un hotar la altul. Și la mine? La mine, nu te gândești? M-am gândit, vezi bine că m-am gândit. Vei avea atâta aur că nu o să poată încăpea în toată vestieria. Hmm. Poate tot aurul din lume. Atâta aur că dacă l-ai preface în galben, n-ai ști să-i numeri. Dovedește-mi asta. Și scutesc de birul? Dovedesc. În zori, fi gata de plecare. Chiar de-a doua zi, împăratul, însoțit de câțiva credincioși, a pornit la Dumnezeu. Mai e puțin și dăm peste străjile de Hotar. Mergem de câteva zile E chiar la Hotar ceea ce căută Măria ta. Eh. Poruncesc să se facă popas. Popas! Popas! popas! Să se dea apă cairă Să se golească de merinde toate legăturile și dăsagii Și să fie pregătite pentru încărcătură Să se golească de meriule După popas au pornit-o și mai repede Au trecut peste câmpii și văi, peste munți și ape Și s-au oprit la poalele unui deal la rădăcina unui copac bătrân, care se vede treaba că fusese pus drept semn, călăuza a început să sape. și să pat, și să pat până ce deodată a dat peste un sipet pe cât de mare, de atât de greu. Desfăcându-i capacul, a scos la iveală numai și numai bulgări de aur. Privește, măria ta, să nu crezi ochilor! Aur curat! Aur! Doar una din comorile care te așteaptă. Și celelalte? Sunt și celelalte. Să mi le-a Mă iartă, stăpâne, dar măria ta mi-a cerut doar o singură dovadă. Stăpânul tău nu-și calcă cuvântul și ca să-ți dovedesc, voi da pe loc porunca. Să vin o strajă! Hei tu de acolo! Mă închid în fața Mariei tale. În mare grabă duveste tuturor supușilor mei că de mâine de la răsăritul sarului și cât o-i stăpâni eu, pe aceste pământuri se șterge bilul. Iar ne va fi împotrivire din partea mai marilor supușilor ei, cu pedeapsa, cu moartea se va plăti. Iată însemnul peceții mele pentru a fi crezut. Voi alerga stăpânii. Așa. Și acum arată în toate comorile. Bine, Maria ta, așteaptă aici. Da, dar te grăbește? Da, mă! De cum a plecat călăuza, împăratul a și pus gând de pierzanie Celui căruia îi poruncise să ducă vestea de debil În mare grabă a chemat o slugă de încredere și i-a dat poruncă Poruncă, Mariada Aleargă, aleargă cât mai iute Scrutează i drumul și drept mărturie să-mi aduci capul Prea bine, Maria. Capul și însemnul pe ce ce i-am dat Iată și răsplata credinței tale Ții de această pungă În timp ce împăratul privea bulgarii de aur ai comorii, prin preajma cortului numai ce a o bătrână gârbovită de povara anilor. De cum o văzu, una din sluj se grăbi să o înfățișeze împăratului. Ai milă de o bătrână care ar putea să-ți fie mamă. Ține mm. cu ea! De ce ai adus-o? Era foame, măria ta. Nu te-am întrebat, femeie! S-a strecurat în tabără, măria ta. Măria ta, hm. ai milă! Bărbatul meu din tinerețe Și cât l-o mai ține pământul Ți-a fost slugă credincioasă De pază la hotar hmm. Acum anii și sărăcia L-au doborât Până s-o pierde numai chin Pe zilișoarele lui hmm. Am îndrăznit să iau din merindele Pe care Maria ta poruncit Slujitorilor lui Să le lepede Și de ce să le arunce și noi să murim de foame Nu-i păcat hmm. Această babă să fie alungată Iar resturile de bucate să le se pui foc Să nu mai fie privilegi de ispită Haide! Am înțeles, Mariata. Am sosit, Mariata. Să mergem S-a merg. nimerit să aud vorbele bătrânei Ce-ar pierde Mariata dacă golinde saci de merinde Pentru a încărca cu aur era stupagura acestor necăjiți ha. Mai bine să fie aruncate? Lupului. Să-i făgăduiești oasele Carnea și-o singur Lor, dăle cea mai mică stea și-au să râvnească la tot soarele Iar altora un ban și-au să râvnească la toată punga O pungă și-au să râvnească la o comoară O comoară și-au să râvnească la tot aurul din lume <laughs> Ai văzut cât de bine mă înțelegi L-au <laughs> apucat să părăsească tabăra Că numai ce este adus împăratului, o altă bătrână. Iar a venit baba asta! O, Marite, e prima dată când ochii mei văd lumina ta față. Și ce vrei? Stăpâni, hm. sunt de prin părțile locului și mulțumim, Marie, Nu ne plângem de traiul vieții. Hm. Oh, oh, oh, dar nimic nu ne mai folosește. Fata noastră. Singura noastră copilă a venit pe lume cu mare beteșuc mm, Și stăpânul tău e vraci să-ți o Alta e suferința, mărite, doamne mm. E așa de urâtă sărmana că nu o putem scoate din casă de sluțenie I-a venit de mult vremea să-și facă un rost pe lumea asta Dar cine să se apropie? Mm. Noi părinții ne o curând și am vrea să murim cu inima-n păcat. Ar fi un olog care ne-ar scăpa de păcat, dar ologul nu năia de pe cap, decât dacă îi punem în mână un ban de aur. Înturăte te și milostivește-ne, stăpâne. Aur? <hă -hă. Ologul vrea aur. Să fie căutat acest netrebnic și să-i se scoate ochi. Așa nu o să mai vadă urâțenia îndură pentru el, păcătosul Nu înțelegi să pleci, undură. femeie De ce supe pe Maria sa? Ia că, ține banul ăsta și să fie fericiți Două zile în șir toate slujile împăratului au săpat sub un munte Și într-un târziu un sipet și mai mare a văzut lumina zilei Bucăție fără seamăn Am tot aurul din lume În fața lui se va pleca Tot ce e suflarea pământului Că ce prețuiește Mai mult decât aurul Din aur voi dura castele Și mai minunate Voi poli tulpinele copacilor Voi țintui hamurile cailor, Iar buțile împărătești Vor fi de aur totul, totul va fi de Aur, aur Aur a, ce, ce mă privești astfel? A, da, da desigur, va trebui să-ți mulțumesc pentru asta Mi-ai mulțumit, Măriata da, da, parcă i vrea și o împărțeală N-aș vrea, Măriata Și nu o să spui nimănui de unde am atâta bogăție? Nu o să spun, Mariata. Cum dovedești? E întotdeauna gura plină cu galbeni. <laughs> Ești isteț. Da, da, gura ta va fi în stare să amuțească. Nu să spui. Nu, Maria. Sunt sigur că nu o să spui. Mulțumesc, Maria, tale pentru gândurile bune. Ascultă. Da, Maria. Nu ai băgat de seama că nu te-am întrebat de unde știi de comori. Cum de nu, Maria? Ta? Și? Și-am aștepta să mă întrebi. Ia că a venit vremea să aflu. Și timpul să răspund. Ha. Aceste comori au fost îngropate pe unde ai văzut măriata, ta de către străstrăbunicii măriei tale. Uh -huh. Pe atunci moșia era prădată deseori și așa au fost ascunse pentru păstrare. Dar ce folos? Pe l-au luat-o statec și sărmanul și-a aflat sfârșitul în grele chinuri departe de rosturile lui. Aha. De aceste bogății nașteu decât un singur om. Ha. Un slujitor credincios care n-a încredințat taina decât fiului său. Aha. Și astfel, din tată în fiu, s-a păstrat taina până la mine. Aha. Nici eu nu ți-aș fi spus dacă n-ar fi trebuit să cer alinare pentru supușii Măriei tale. Alinare? Dar cui datorezi eu alinare? Măriata, ta, ți-ai dat cuvântul. Nu ai dreptul să-l calci. Nu mă îndrăsnești să mă înfrunți? Slujitori! Poruncă, maria ta. împinge l în grota aceea. Rămâre-ți stâmpă, aici. Așa, așa. Aici îți vei sfârși zilele. Gruba îți va ține loc de mormânt. Puternic și bogat. Am tot aurul din lume și cu aur. Pregătiți-vă de întoarcere! Nu înțeleg maria ta. Zadarnic a căutat să scape cel închis în grotă. cerea din jur îl grozea. Dar și mai mult, îl se întunecimea care îl înconjura acolo, în măruntaiele pământului. Și cum stai el așa și-și aștepta sfârșitul? Numai e ce se auzi un glas: Ridică lespida de piatră pe care stai! Și vei da peste o galerie. Mm. Mergi prin galerie până la capătul ei. Mm. Și acolo te voi aștepta. Cum îmi e capul? Și ce am țăla m-a cuprins? Parcă au început să vorbească și pietrele. Bă nu, vântul. Vântul strecurat printre stâncile pământului a început să șuiere. Nu-i vântul. Eu sunt bătrâna. Bătrână? Care bătrână? Bătrână căreia i-ai dat banul de aur. Cruță-mă! Nu-mi pomeni de aur! Ridică-le, spedea! Nu pot! M-au părăsit puterile. Hai, încearcă! E atât de ușoară! Haide, te aștept! Când ieși la lumina soarelui, ține ochii închiși. Da. Adminter, vei pierde ultima și cea mai de preț comoară. Da. Vei pierde vederea. Așa. Hai. Vino. Vino. Așa. Acum deschide ochii. Minune! Nu mi-a fost dat să văd o asemenea frumusețe de fată Ție trebuie să-ți mulțumesc Credeam că nu-i vis Păi nici nu e Privește soarele și bucură-te de lumina lui Ba da, visez cu ochii deschiși Ba nu, ți i spune trista soarta vieții mele Acela care ți-a hărăzit pieirea e tatăl meu Ești fiica împăratului? Da, plecând izgonită din palat am rătăcit prin lume M-am tocmit slujnică la casa unui vrăjitor Care de cum m-a văzut și știindu-mă fată de împărat M-a cerut de soție pentru fiul său Un om hât și rău hmm. Neprimind mi-a luat tinerețea Și m-a blestemat să-mi târăsc bătrânețele Până voi putea să înduple cu un om Să-mi dăruiască un ban de aur da. Dar unde să fi găsit un asemenea om? Acum da, înțeleg Și pentru binele ce mi l-ai făcut, iată Îmbracă-ți acestea Ține legătura pe care ți-o dăruiesc ha. Și pornește la castelul stăpânului pentru judecată. De cum ajungi, prefăte într-un negustor de pietre scumpe, Care, da, da. auzind de bogăția împăratului, a venit să-i vândă giuvaieruri de preț. Ah. Numai nu uita, dacă vrei să vezi aceste neasemuit de frumoase podoabe, Să nu le privești pe toate odată la lumina soarelui. Bine. Hai, grăpește -te. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru bunătatea ta. Simt că mă cuprinde o vâlvă ta în piept, Puterile mi se adună Sfârșeala se topește ca ceara unei lumânări Iar privirea mi se aprinde Dar te grăbește da, bine. Uite Ia că Și nu uita sfatul pe care ți l-am dat Rămâi cu bine frumoasă zână Și sluga porni ca vântul De cum ajunse la castel Cerus să fie înfățișat stăpânului, spre a-i vinde jubaierurile sale. Dar cu multă zar vă se putea pătrunde la amparat. Negustorule, Măria sa spune să-mi dai avuția ta, și dacă se îmboiește, plata îți va fi trimisă. Zi atunci stăpânului tău că negustorul de pietre scumpă o să-și de drum. Marfa pe care o am e prea scumpă pentru a o lăsa. Și apoi, poate stăpânul tău nu o cumpără. Acum? De ce să pierd timpul? De la bine. Stai, stai, negustorule. Maria asta. Mă plăc în fața măriei tale, stăpâne. Ascultă, negustorule. Dacă marfa este precum spui, moi osteni să ți-o văd. Dacă-i de rând, du-te de unde ai venit. Măria ta, am juvaieruri cum altele s pe lume, bătute în cele mai scumpe pietre. Numai dacă nu am putea tocmică, mică, prețul lor tare este mare. Ha. Din preț nu mă înțelege. Să fie lăsați să intre! Hai! Hai, vino! Hai, vino! Da, Maria ta. Intră aici, că e mai mult soare și li se văd apele mai bine. Se a arăta doar unul dintre ele. Prețuiești o mie de galben, Marietă! Omule, nu ești în toate mințile? O mie de galben? A, și încă e puțin? Privește-l, stăpâne oh, Așa ceva n-am mai văzut Ce strălucire Hai, de, mai, scoate. Mm. mai scoate Mai scoate, mai mm. scoate scoate pe toate să fie cu iertare, Maria ta, Stăpâne, dar mie că nu o să ai atât aur ca să le poți plăti Nici nu o să le plătesc Cum? Dăm legătura de vrei să rămâi cu zile Mariata, vrea să mă jăfuiască? Dă-mi-o, dă-mi-o de bunăvoie Sau să se căiască? Mă ce să-mi dai legătura! Hei! Cineva! Dacă așa e voi Măriei tale... da o Maria ta! Așa! Să le privesc! Să văd minunăția! Okay. Nu mai văd! Mi-a luat lumina orice, orice Nu mai văd! O tavă de geratic mi-a cuprins os! O, o, Unde e aurul? Aurul meu? Unde sunt bogăţiile mele? Nu le mai văd! Duceţi-mă la bogăţiile mele! Duceţi-mă! Pe aici, Maria ta. A, Zână. Cine ești? Cine ești tu, că nu te văd? O slujnică a Măriei tale. Da, da. Bună slujnică. Dumă, Eu nu mai văd. Iată, în încăperea aceasta sunt bogăţiile tale. Îți mulțumesc, bună slujnică a, a, Ce n-aș da Să mai pot vedea măcar puțin Cât de puțin Acum e târziu, stăpâne a, a. Hey, hey, Cât de târziu e Cu? Un singur ban fermecat Ți-ar mai putea întoarce vederea a. Un ban pe care l-ai dat fiicei tale când ai alungat-o Pentru că a îndrăznit să te înfrunte În nelegiuirile tale unde știi? unde știi? unde știi? unde e fata? Să fie căutată și să-i să ia banul. Da, atunci fata ta va trebui să se întoarcă la părintele ei. Da, să se întoarcă. Și să fie așa cum era mai înainte. Să fie, să fie. Și să facă dreptatea dreptate. Să o facă. Și nu o să te mai super pe ea? Nu, nu. Dar Maria ta când a alungat-o i-a spus că nu vrei să o mai vezi niciodată. Căutați-mi, fica. căutați Nimic nu i mai scump ca ochii. Căldura soarele o simți și de la un braț de vreascuri, dar lumina lui? Ce folos am tot aurul din lume? Zgomotul fără strălucire e ca un fier mort. Și dacă fica ta a pierdut banul? Nu se poate. Și dacă acest ban a fost găsit de o slugă de-a ta? Să se cerceteze toate slujile. Dar dacă acea slugă a fost o să piară, deși ți-a dat comorile pe care le ai? Să se dezgrape locul acela... Să se caute banul. Și dacă omul acela trăiește? Să-i se răscumpere plătindu-i se oricât. Mărite împărate, aceea pe care o auzi nu ți-e slujnică, ci fică. Dacă ești fica mea... Nu! Nu rosti vorbele pe care le simți. Le înțeleg foarte bine. Ține zestrea mea, banul pe care mi l-ai dat la plecare și freacă-ți ochii cu el. Da, da, da, da, Dându-mi banul, bine, bine. Ah, încep să văd. Încep să văd! La unde mă aflu aici? Aici nu e aurul meu. Aici sunt bani vechi de fier și de aramă. Bani fără folos. Oare nu valorau la fel ca aurul atunci când nu-i vedeai? Atât de scump să se plătească vederea? E mult prea puțin, Mariata ta. Și tu ești aici, negustorule de juvaieruri. Unde sunt juvaierurile? Aici. Unde aici? În fața ta. Nu le văd. Pentru că nu-ți dai seama. Da, da, sunt încă zdruncinat. Tată, binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne să fim fericiți împreună. Binecuvântează-ne. Bine. Vă binecuvântezi